Він міг мене залишити, не погодившись із моїм планом, але він повинен був попередити, що виходить з облави самостійно і своїми діями не наражати мене на ще більшу небезпеку. Що це він підпалив школу у тисовій рівні, я ніколи не мала жодного сумніву. А він, навіть якщо не пристав на мій план, усе одно повинен був страхувати мене. У нього ж не було жодної, більш-менш нормальної мотивації для втечі. А потім, навіщо було мене так принижувати тієї ночі? Якщо я три роки тримала свою честь між стількома чоловіками? Для мене це була така травма на довгі роки. Може, я і не права, але все це разом... Відбило будь-яке бажання знатися з цими людьми згодом. А може така відраза в мені народилася тому, що я була ще дуже і молода, і категорична? Та, Боже мій, воно скупчилося все разом. Я відрізала той шмат свого життя, як шмат полотна. Кривавий відрізок життя – це одне боротьба – це одне, а далі – просто життя. І ніхто не уповноважений судити мене за нього. Ти думаєш, коли б ви тепер зустрілися, ви не могли б порозумітися? Корнелія важко встала і пішла в спальню. Її не було довгенько. А коли повернулася, тримала в руках жовклу рукавичку дивної форми. Оце я вив'язала для Коляя після одної страшної перестрілки, коли він втратив два пальці правої руки. Він дуже нервував через своє каліцтво і намагався ховати руку від сторонніх очей. А я Якось добре роздивилась, як виглядає його безпала рука, і виплела йому оцю рукавичку з найтоншої вовняної нитки. Я його дуже любила. І думала, що життя мені не буде без нього. А він це знав, хоча я ніколи словом не обмовилася. Хіба тієї ночі? І скажи мені, Невже я змогла би дізнатися щось більше, коли б шукала зустрічі з ним? Навіщо? Щоб він не казав, воно б мене пекло вогнем, сипало б сіль на рану, яка вже загоїлася. Я витруїла із себе образу, але не забула, чого це мені коштувало. Так що, нехай живе. Все одно минуле навідує його ночами, знаю по собі. Минуле – то такий кат, що мучки і безнаряддя тортур замордовує людину зсередини. Можеш ночувати у церкві, колінкуючи і каючись, а воно не відпускає, як задавнена грудна жаба, і душить тебе, душить, а ти ніколи не думала, мамо, що також стала зрадницею для тих, хто, можливо, чекав сигналу від тебе? Тобто від зв'язкового, хто сподівався на продовження боротьби? Ну, по-перше, система законспірованих структур була відома не лише мені одній. У нас такі речі дублювалися. А по-друге, розумна людина – Уже тоді бачила, що боротьба у тому вигляді, як ми її вели, втратила сенс. Ми і без того по-дурному, через свою затятість, втратили надто багато людей даремно. Ну що із того, що ми з усібіч тепер обкладені мертвими героями, а вони могли дати продовження нормальному, здоровому і небезхребетному поколінню? а щодо мого зрадництва – ні. Я була доти максимально чесною перед своєю совістю і людьми, з якими була зв'язана клятвою і кров'ю, поки мене не пустили стрім голов. А після того я лишилася чесною лише перед власною совістю. Я прожила достойне життя – і рада, що зазнала людського щастя. Мені завжди здавалося, що я його заслужила. Я виконала наказ тодішнього проводу за будь-яку ціну легалізуватися і вижити. Навіть те, що я, як останній із мухікан, лишилася з тої когорти, хіба цього мало? Хіба мало що я жила чесним трудовим життям? Ні, я не відчуваю себе відступницею. А тепер я не хочу лукавити і робити вигляд, що так само вірю в справу, як колись. А знаєш, сину, може більшої фанатки, ніж я, на той час у нашому проводі, уже й не було? А з'ясувалося, що від мене цього ніхто не вимагав. От яке сину заколотилося у моїй душі вчора. Але воно минеться. Мені є ще багато чого тобі розказати. Та колись, іншим разом, коли буду готова до цього. Повір. Життя має такі повороти, про існування яких ми і не підозрюємо. А мені здається, я їх подолала. Ти знаєш, я і справді іноді думаю, що виконала найважливішу місію в житті, а виховала доброго, розумного і свідомого сина. Ти – мій син. У тої, Корнелії, яка в найнебезпечнішу мить свого життя сиділа над водоспадом і мріяла про хатку між горами, як між двома цицьками. Але я не хотіла звалювати на тебе своє минуле, я хотіла, щоб ти не був обтяжений моїми гріхами, а тепер розумію, що слід було розказати». Запало довге мовчання. Корнелія помішувала чайною ложечкою вихололий окріп у чашці. Богдан курив у відчинену квартирку. «Мамо, а ким був мій тато до того, поки почав учителювати?» Несподівано різко розвернувся до неї. Корнелія мовчала так довго, що Богдан подумав, Мама заснула, сидячи. А зітхання її було гучніше, ніж грім серед ясного неба. А він був тим офіцером, який повірив моїй брехні про дружку. 20 липня, 20 серпня 2001 року. Київ. Балада про власні поминки Сказав чотар «Ідемо, хлопці-орли, А вб'ють половиків І насміються у потоці Під чорний дзвін афинників». І мама поблагословила На бій безвусих вояків. Залопотіли свіжі крила Незайманих Афинників. Сказав Чотар, «Не бійтесь, хлопці, смерть нашу будь-хто приведе, душа ж у білому потоці зостанеться, а ми хто де? Отож, копаємо по Христові собі, авансом, між верхів, на хрест посвіжим рушникові В'яжімо і зафинників, Робім поминки у дикій вершиді Під дзвони мертвих голосів, за наші душі відумерші, колись десь тут, поміж лісів. А за поману буде затирка й кулеша з маминих розтік, а душі грімо коло ватерки, поки їх. Все новить потік і на усіх єдину свічку у цій безодні запалим бо смерть зашкіриться у вічі. Не знаю, буде хто при тім. Так пом'янули тихо хлопці самі себе замість мамію. і ржали коні у потоці. Під чорний дзвін афинників. І за дерев живими стінами, Де туляться вітри гімці, Так мирно спали з карабінами орли, А завтрашні мерці. Юр'яна і Довгопол За тиждень до Дмитрія Юр'яна вже знала, Що буде мати у хаті гризоту.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 грудьми до схід сонця, а штанинами до землі. А тут на тобі. Повісила Юрчикови та й сорочечки стрімголов, Так, щоб усе в голові переверталося і йшло догори ногами. Та що вже тепер говорити? Іде біда, утворяй ворота. Від роботи вона повернулася пізно. І якась така якби у млині вибита і перемелена. У попереку сиділа кусюча гадина і жалила раз-пораз раз смертельної навіки. Але смерть не наставала, а ж цюкала внизу черева чимось пекельним і гострим, так що хотілося вирвати жало з власними кістками і м'ясом, аби не чути того, наче паралізуючого болю.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 і шугнув меже тилиці, мов, яструб. І якби Юр'яна не перейняла його і не вернула назад на ланцюг, Бугай міг би розчахнути дрібонькі телички. Але з тої хвилини у ній самі щось, наче, також обірвалося і різко вкусило, аж зірниці в очах засвітили. Уже в потимках Юр'яна вішала випрану дитинячого одіж, що свіжо пахла золою, гото й не зогледіла, як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 Танасій, Василько, Штевко, Філіп, Аничка і Одокійка. Банує Юр'яна за всіма, але найдужче за Ільком, бо не доносили його лиш місяць. Ті злоги відлежували довго, серед ночі кидалися від давно стихлого ількового плачу, і вже до ранку. Не змикала очей. Згадувала його маленький хвостик між пухкенькими ніжками і великий родимий знак на правій щоці. А в ньому вгадувалася довга грушка, яка, падаючи з гори на паркан просто на голову, перелякала Юр'яну на першу Богородицю. Та так, що вона лише схопилася рукою за лице. І Тут таки сіпнула її назад, уже знаючи, що дитина народиться Мічена. Дмитрик, Філип, Одокійка, Петрусько, Танасій і Штевко умерли до року. Решта дітей збігло. Правда, вони на дітей не дуже були схожі. Але стара фулячка, що після кожного збігленяти відпоївали Юріану льоном, чорними гіркими черешнями і якимись лиш їй відомими зіллями, знала точно – це був хлопець. То й добре, що Бог забрав до себе, бо, може, мав бути каліка або згинути на війні. А це – дівка. То, може, вона мала народитися курвою, то та і гаряча млість діставала кінців пальців. «Під такими очима можна й обіцятися», – нараз думала Юр'яна, дивлячись у слід Довгополові. Довгопол появився у нижній товарниці у цьогорічній Різдвяні свята. Точніше, на самого Василія, коли сільські колядники саме виколядовували їм з Уласієм перший тур «Гой, дай Боже!». Та так і вони міли. Лиш тільки різко відкрилися двері з хоромів і заскрипів поріг підрослим воєнним чоловіком. Не зауважив, чи не хотів зауважити дола лиш грицько граб, не перестаючи водити тонким смичком скрипки. Грецька вже брали на МГБ до Вижниці, вже рахували там йому ребра. І, може, лише через це він мав тепер страху менше, ніж ті.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 коли непрошений гість, скинувши шапку, заговорив. «Щастя здоров'ям і святим Василієм Христос народився!» У Р'яне випало з рук яблуко і покотилося до ніг прийшлого. Кулядники кволо відповіли «Славімо його!» і вже млявіше пішли наздоганяти грицькову скрипку. Юр'яна забилася у запічок і не спускала очей,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 Невисокий на чверть пальця, вузенький келишок з вино. Голос газди синувся занадто його не послухати. Та чого ти у Торгнув струну граб. Я лиш хотів сказати, щоб одного чоловіка, ну, біг не може бути все зразу і довгі поли і довгі руки. Але коли газде каже, що про це не вольно говорити, то вже не буде так. Я п'ю до вас, пане Довгопол.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 чомусь дивлячись то на Уласія із твердо стиснутими губами, то на випрямлену, як струна, Юр'яну. «Ви колядуєте краще моєму покійному татові. Він у мене був побожний. Ну і мені, як можете. Бо завтра мені, може, дзвони будуть колядувати». Відтоді Юр'яна навчилася якось не боятися довгопола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 Млісно і гадко. «Що, Уласіхо, вилежуєшся на чоловікові руці до полудня, а жулице зблідла?» Уїдливо, але так тихо, що й перша від дверей корова, певно, не розчула його голосу, запитав пол. Їй стало так, наче її справді наврочили. Лише боязнь бути свареною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 Сокира ногу відрубала. Каліцтво. На їхню голову звалилося каліцтво. Певна річ, у цьому безбожному колгоспі змушують Сокиру брати мало не на Великдень. А Богу все рахує. Ото, певно, спустив на них кару. Та Юр'яна з Уласієвим каліцтвом була у мирі. Уласі вже років з десять не мав правого ока. Тріска вирвалася з поліна і витекло йому очко. Але о той старий доктор Флорескул за тільну тилицю привіз десь із самих яс майже живе око. Лиш на ніч треба було вибирати його у воду. Наразі ночами Юр'яна якось боялася брати у губи Уласієве лице. Але відтак... Страх перейшов, і вона була, б пестила йому витекле око до надранок, якби годна, якби мала коли. Та робота так стинала їй тіло, що часом лягала коло у з одною охотою, аби він лиш поклав на груди сонну руку і не рушив її до днини. Поки не запіють кури її, треба буде вставати до ватри, до худоби, дітей у школу збирати і знову йти до роботи. Привезене флорескулом око у 44-му вибили маскалі. У вижниці, коли чоловіків з товарниці брали на фронт, у Лесіїві не повірили, що у нього не своє око. А щоб перевірити, воєнний ткнув пальцем в очницю. Склене око випало на землю і розбилося. Два роки потому у Улесій перев'язував око шматою. А потім уже у Чернівцях Зробили йому знову скляни. Та він усе казав, що флоресколове було краще, бо не розтирало до крові очницю. То може через оте око тепер і сталося каліцтво?